Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta Ma is viszonylag hosszú lesz a bevezető, de utána Gábor, teljes Egy ideig most nem beszélgettünk Tönnep az történt, hogy egy kísérleti misor keretében leültem a reggeli misorral, és hagytam arra a lehetőséget, hogy betelefonáljanak emberre. ketten éltek vele, ők se éltek a lehetőséggel, csak betelefonáltak. És így utólag hallgatni saját magamat, nem volt öröm, te meg kevés voltál benne, ugye hoztad azt a formádat, hogyha nem kérdeznek, nem mondasz semmit, ha kérdeznek, Szóval sarokba kell téged szorítani ahhoz, ezt már magánemberként mondom, ahhoz, hogy hosszabban és szakmailag szenvedélyesebben beszélj Örülünk Vincent blog. Megnéztem, még nem írtam ezzel a címmel posztot. Megdöbbentő, a liberális értelmiségi itt nem minden tagjáról fogok most írni, de ahogy szokták mondani, ha egyről nem, a többiről annál inkább. Antiszemitek vagyunk. Én legalábbis egészen biztos, hogy az vagyok, hiszen védelmeztem Sifer Andrást, és öt éves koromban ismertem meg a rabis libás viccet. Ha nagyon mánta hallottam, aki néha olyat is mondott, hogy egy zsidó buta, akkor nagyon buta. Ez is egy vicc valójában, hogy egy zsidó nénik szokták volt mondani, olyanok, amilyenek a nagymamám volt. Amilyen a nagymamám volt. Teszem hozzá azt, hogy ma a 7 és fél nyolc közötti műsorsában engem valaki úgy zsidózott le, hogy arra semmilyen reakció nem volt, amire a műsor kezdete óta talán sohasem volt példa. És lehet jönni az alacsony inger küszöbbel, vagy a magas inger küszöbbel. Én erre nem keresek, és nem találok megoldást, illetve nem találok az okát. Egyetlen lehetőséget tudok erre teremteni, ha az illetőt nem tudok úgy szájba vágni virtuálisan, hogy kiesen az összes foga, hogy nem teremtem meg annak a lehetőségét, hogy ide betelefonáljanak, mert nem akarok mint egy leopárd elszabadulni, ez nem a Vincent Blok természetesen, hanem én, és nem akarok úgy üldözőbe venni valakit, ahogy egyébként azt gondolom, hogy megérdemelné. Én ma megszólítottam a népet, Orbán Viktor levele által, amelyet Helyszler Andrásnak írt, és amelyben az alaptörvényre való hivatkozás volt, a szabadság tévi emlékműre való hivatkozás pedig nem, de ez se érdekli a népet. Fodor Gáborral nem az a bajom, folytatja az örülünk Vincent blog, hogy egy tehetségtelen idióta. Még az sem, hogy tehetségtelen idiótaságából élt egész életében. Igazából csak az a bajom vele, hogy nem tudom úgy lehetségtelen lehetség, idiótázni, ahogy szeretném. Természetesen a leidiótázottnak az itt megvédési joga, hogy elmondja az ellenkező véleményét, azt a kejfejöncsi fenntartja. Itt van egy csomó majon parádi, folytatja a Vincent. Akik néznek rám nagyon szigorúan, mint valami tancsi néni. ugyan egyenesen ülök-e a padban, és hogy csak megbukkanok, már hozhatom ki az ellenőrzőm. Hál' Istennek most a seres kapja az intőt, addig is ízekhetek bozoghatok egy kicsit. Szabaduljunk már föl. Igen, én úgy gondolom, hogy Korrel György és Heller Ágnes néha össze-vissza beszél, és nem vagyok hajlandó inni a szavaikat. Nem mondom azt, hogy fogják be a szájukat, sőt azt szeretném, ha ők is felszabadulnának végre, csak azt mondom, hogy egyáltalán nem vagyok hajlandó arra, hogy komolyan vegyem őket. Arra sincs igényem, hogy engem bárki komolyan vegyen, saját magam beleértve. Azt hiszem egyébként, és megint én mondom, hogy az egyik bajom az, hogy túl komolyan veszem magam, nem kéne. Igyekszem, nagyobb az igyekezet, mint a, tehát nagyobb a füstje, mint a lángia, vissza a blokkhoz. Azt írja Vincent, hogy nem fogok egyenesen ülni, nem olvasom el Mihály Csillag Békesi újabb 22 pontját, mert nem gondolom, hogy egy jó képességű doktorandus szintjén értik a közgazdaságtudományt. Ne így nézni, mert megijedek. Nem fogok aláírni semmit, ha kedvem van arra, hogy esetleg bevigyenek a kóterba, és éppen ides hazámban tartózkodom, akkor majd bevitetem magam egyedül segítség nélkül. Van középség újam, és szívesen megmutatom Orbán Viktornak. Nem, nem fogok kampányolni. Mesterázi bajnai, Jorsen, ellen is mellettük sem. Nem, nem tudom, hogyan kellene jobban csinálni, amit csinálnak, nem értek hozzá. Borzasztó sok nem értek, és nagyon jól megvagyok ezzel. Van valami, amihez értek. Nem nagyon fontos dologhoz, és akkor egészen finom voltam, de van valami, amihez valóban értek. Ebben különböző vizsgálatom tárgyaitól. Senki sem vette észre, hogy ezek az emberek, akik állandóan ránk szólnak, amikor nem helyesen gondolkozunk, általában az ígadat a világán semmilyen se értenek. Senki sem vette észre, hogy a szakértőknek nincs szakjuk. A kedves olvasó nem tud szigorúan nézni, miközben kicsit fújtott. Megmutassam, hogy kell. mert is Kálmán olgához három dolgot mondjon, mafia állam, diktatúra, elcsalták. Mondjon nagyon rossz vicceket, nevesen össze a másik szakértővel és zárja lezőjészet úgy nevezett diadalittas nézéssel, amit majd még fogok gyakorolni. Amit még gyakorolni fogunk. Még az is lehet, hogy fel fogom tenni a lábam a padra, és rágogóvizni is fogok. Köpőt csövezni fogok a verzatillal. húzogatni fogom a patszomszédom haját, és kegyetlenül bele fogok a könyvbe. Kárász a levelét tegnap idéztem, a saját e mail szerint valamikor 2018, 2018 2013 február 18-án vettem fel velem a kapcsolatot. Felolvasom tegnapi e-mailjeit. Drága fiala doktor, látom, hogy a kormányváltó körül úgy kell, ugye, nem még egyszer, drága fiala doktor, látom, hogy a kormányváltó körül, úgy a kefejacsik körül is fogy a levegő, nincs elég szobja. Ha naponta egy betelefonáló sikerül produkálni, az már heuréka. Így nehéz lesz az elemcsere. A förtelmes méretű zakú fölötti napi unanizálása senki se érdekel. Mert amit csinál, az nem a történtek elemzése, hanem valami zavaros hablaty. Külpolitikai próbálkozásainál pedig vannak jobbak. <kül> Ugyanúgy képtelen a dolgok mélyére látni, ahogy ezt a kampányban tette és mint szeretett kormányváltói. Ezzel az intelligencia hiányjal a fidesz és Orbán Viktor sosem fogják legyőzni. Képtelenek átlátni, kilóg a ló azon kívül, hogy utálják Orbán Viktort, és jó volna a húsos fazék mellé kerülni, egyetlen épp gondolatuk sincs. A Fidesz kormánynak voltak kitűnő intézkedése és orbitális hibái, csak tagadásból, amit négy évig csináltak, nem lehet megélni. Egy intelligens ellenzék a jó dolgokat elismerni és támogatná, a rosszakat támadná, ezek helyett mutatna alternatívát. Az ellenpét is megpróbálták kinyírni, mert ebbe az irányba mozdult, és láthatóvá tette a silántságot, amit a kormányváltók képviselnek. Ki az a marha, aki olyanra szavaz, aki nem látja jól, és mit nem, aki nem látja, jó, nem látják, mi a jó, és mi nem, akinek minden rossz, amit nem ők csinálnak? Hogyan szkormányozna egy ilyen társaság? 2002-ben Megyesi tudta ezt, és kiúszta az elszp a szarból. Haggostatta, hogy az ország jó állapotban van, elismerte, amit a Fidesz jól csinált, írt azok folytatását és a hívák kivejeitását. Erre volt is vevő. hogy aztán nyolc évig mindenek az ellenkezője történt, azzal ez a társaság örökre játszotta a bizalmat. Kontraproduktív az a magatartás, amikor külföldön próbálták támadni a kormányt. Ilyenkor egy valamire való összezár, még akkor is a kormányának nem lenne igaza, hát még akkor, ha a támadások nagy része igaztalan. Nem lehet a Nemzeti Bank elnökének 8 milliós fizetése, a malira kinyírás, az új alkotmány, médiatörvény, stb. ügyében az unió mellé állni. Nem lehet igaztalanul fasisztázni hazugságokat állítani. 2006 október élő külföldön az országot támadó valóba, való valóta jelentést itt megfogalmazni, aztán minden hájjal megkent idegen képviselő adni. A hazárulást sehol se díjazzák. Így Kárász Barna a tegnap írt első e-mailjében. ékes bizonyítéka, a zsíferáloni vehemens támadás és az egyetlen elfogadható ellenzéki hangot ütötte meg a választások után. Szóval az intelligencia az összefüggések felismerésének képessége nélkül nem fog menni. Az a bunkóság, ahogy a gratulációt elutasították ugyancsak példanélküli, ezzel az emberanyaggal a 2018-as kétvármatis <külkül> borzíték olva van. Ha a műsorával ezek mellé áll, jobb, ha becsukja a boltot, már azon miért a két fideszes-pesti kerület támogatása úgy kell maga a műsorra a Fidesznek, mint egy falat kenyér meg a gyurcsány. A napracsi csavoló heti beszélgetés is azért van, hogy látható legyen a két oldal színvonala közötti különbség. Bácsonat Dizsakénak jó lemezei vannak, csak a sómazgóan önmagában nem lesz elég. Vég, végszükségben marad a horgász, valamiért mindig írja. Fogalmam sincs, hogy miért. van a második e-mail. 10 óra 48 perc. Hát a reakciók úgy tűnik engem igazoltak, nem magát. Köszönöm. <kül> Örülök, hogy levelem az egész műsor folyamhoz elég muníciót szolgáltatott. Mikor Duronelli reakciója, és az volt a meghallgatott részletről, hogy sok igazság van benne, gondol maga alatt volt, mert azonnal elterelte a szót Tekintettel arra, hogy amit írtam magálevél volt, amit ugyan kedvemre valóan, de mégis műsorszerkesztésre használt fel a jogdíjat, kérem valamelyik jótékony szervezet részére szőskedjen átutalni. Máltaiak, Karitas, dévai gyerekek, stb. válogatósot tetszése szerint jut eszembe, kidobandó pénzzel rendelkező, megtévesztett elemcserés otakozóit is átirányíthatná ezen szervezetekhez. Adományukat jobban hasznosulhatna, mint erkölcsoromboló műsorának fenntartása során. Nem ellenzném ha jelenlevelemre is áldozna egy adást. Kíváncsián várom, van-e bátorsága, hogy megtegye? Üdv, doktor K.B. És most következik az én levelem. Utána pedig te jössz. Természetesen a nyolc óra utáni részben is a van mondadód, szívesen meghallgatom. Tisztában vagyok az arányokkal, és amit a tegnapi műsorra mondtam, nem szeretném megismételni. Kárász. Első pont. Műsorom... És a kormányváltók nem két egymást tételező egység, ha az egyik körül fogy a levegő, vagy fogy na a levegő, az a másikra nincs semmilyen kiatással Nem mellékesen. ez műsoromnak olyan vegy tisztán a politikai térbe való beemelése, amit parlamenti jelenlétet feltételezne, miközben műsorom a pária sajtó része. Kettő. Hogy a kormányváltók küzdenek el légszomjal, nem tudom, én nem bár mostanában gyakran köhögök és ereket vagyok. 3. A műsoromban betelefonálók száma az elmúlt időben nem változott, bár nem vezetek statisztikát, tény, hogy az aktívan hallhatók száma jelentősen csökkent, amióta kiszűröm a P-betűsöket, akik el nem az a baj, hogy nem rendelkeznek számazonosítóval, hanem az, hogy verbális huliganizmus csukjáját viselik, ezért rajta kaphatatlanok, nem felelősségre vonhatók, miközben jelentős kárt okoznak kell sokan megriadnak tőlük, visszahúzódnak a passzív hallgatásban. 4. A betelefonálók és az elemcsere között nincs összefüggés, mert utóbbira csak e-mailben lehet jelentkezni. 5. Mint azt meglehetősen egyoldalú levelezésünk mutatja, onanizálásomat idézőjelben 2013. februárja óta kukkolja a fülével, ami nem elég, hogy személy remsértő, de azt mutatja, hogy az ilyen tevékenység irány nem csak választás időben mutat perverz hajlandóságot. 6. Műsoromat jó ideje, egyedül készítem, így a szám harmadik személye értelmezhetetlen, és nem csak ezek szóhasználat ellen tiltakozom, de korábban tiltakoztam én a ti és a mifajtánk terminus ellen is. 7. Normális 45-ös lában van, nem patában végződik, nem lóláb, a kilób, halem. Akkor sem. 8. Nem utálom Orbánt, igaz nem is szeretem. Érzelmi viszonyom csak azokkal van, akiket személyesen ismerek, vagy befogadom művészi alkotásokat. OV egyik kategóriába sem tartozik. Ha már, akkor magát szerény ismerettségünk alapján kezdem utálni. 9. Kritikus vagyok, megmondom melyik a zábtojás, de nem tojok. A maga fejére sem. 10. Nem tartozom az intelligens, unintelligens ellenzékhez, ezért nem is gondolkodom alternatívában. 11. Az LNP-t siffert nem akartam kinyírni, kevés helyen hallhatta az elmúlt időben gyakrabban, legközelebb jövő héten kedden hallgathatja fél nyolc és fél kilenc között a társelnök urat. 12. Megyesi kétes Y-nal írja a nevét, és hálás lesz magának, holvassa a sorait, mert magánkívül, így, igen, magánkívül, kevés méltatója akadt. 13. Hogy mi a kontraproduktív, ebben nem foglalnék állást. De emlékeztetném OV 2006. október 24-i felszólalására az Európa Parlament néppárti frakciójának tanácskozásán. Az eunak nak kell tenni, hogy nem nyúj segítkeze semmilyen megfontolásból hazug és csaló kommunizmus erkölcsi örökséget máig fel nem adó kormányzatoknak, so ez túl általános volna. Forduljon Surján doktorhoz, aki a múlt héten próbálta megakadályozni, hogy a főnöki által is elismert Hornyuláról termet nevezzenek el az Európa Parlament épületében. 14. Emlékeztetném a kiszálló <kül> elnézést. Emlékeztetném a kiszivárgott Tatai videóra, vagy a heti kéri filmművészeti egyetemen folytatott beszélgetésére, hogy lássa a politikai konyha nem verberi bűn. Oszt jó napot! Hazállulostról idézhetném önnek a megdicsült bencsiköt és a demokratát, tudja, onnan, Ehhez képest Oroszország a tolerancia hazája. Most folytassam tovább. Talán hallgassa meg Nemes Gábor, bár biztos van a jobb külpolitikus, Külpolitikai újságírás, de nekem ő is megfelel. 15. Ez volt tehát a hazárulást, hogy nézett és megdicsült Bencsik és a demokrata. 16. Korábbi leveleit sem tartottam a magállevélnek a Kejfej esetében, azt egyébként is külön fel tüntetni a hallgatók. Felolvasásáért Jogdír nem járt, jár és nem is fog járni végül, de nem 17, hanem végül, egyben utoljára. <kül> Mit akar? A szőr anyja nem leszek? Nem akarom, hogy szopja a műsorom csecsét. Az pedig, hogy a köznyel fogalmazása szerint szopassam, kárász, távol áll tőlem. Ez nem hatásszünet volt, hanem elválasztás. Az értelmiség szerepe. Ez volt a dolgozat témája. Elvileg és gyakorlatilag majd meg, meglátjuk. Előadja a Filippon Gábor. Jó reggelt kívánok. Szia Gábor. Mielőtt, mielőtt vissz, visszaalhatnám a hallgatókat, azért annyit, ha az nem meg, hogy ez azért nem teljesen igaz, hogy a hallgatói teljesen érzéketlenek voltak volt, betelefonáló, csak nem ügyvéd volt, de attól még szolidaításáról biztosított, hogyha úgy tetszik, szerintem ez azért magában nem kevés. Ez csak az igazságérzetem miatt gondoltam megemlíteni. Uh, hát az szerete. szerepe. Uh, Megpróbáltam összedni a gondolataimat hát azokban a kérdésekben, amit tegnap beszéltünk, bár dolgozatot nem értem, ahogy ez. ön is hogy nem feltétlenül szükséges. Én abból indulok ki, hogy talán nem csak az én mai hanem nagyon sokan ezt leírták, mert az értelmiségnek elvileg egy demokráciában az lenne a szerepe, hogy, hogy közösségi értékek, illetve a feltételezett közjó nevében egy tükröt és balanszt, hogy balanszat nyújtson a politikai erőtnek, illetve a politikának, ami egy nagyon fontos funkció, tehát a hatalomnak egy nagyon fontos ellensúlyát jelenteni, amihez szükséges egy szilárd körvonalazható viszonylag konszázusos értékrendben, ami nem lehet ellenőrizni a politikát. Ez lenne az ideális helyzet. Magyarországon Ugye a probléma, amilyet beszélünk erről a kérdésről talán elég régóta, az az, hogy ez a funkció ez meglehetősen torzan teljesül, vagy nem teljesül. de korrágy györgyet, ezt már többször a napokban, szintén egy tegnapi blokkbejegyzésben idéztek a Cinkosz című egy nagyon jó mondatot, ami szerintem összefoglalja a problémának a lényegét, Ez úgy szól, hogy kelet-európai értelmiségiek egy kis hatalomért lemondunk a gondolkodásról. Ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos probléma, és ennek a, az érzékelése részben a hátterében áll azoknak a, az elégezetlenkedő fiatal bloggerekhez köthető bejegyzések mögött, a, amelyekből nagyon sokat idéztél. Most elményeként én is volna a, a Vincent blogot és az örülünk vincent ami szintén ennek egy megnyilvánvása. Amikor azt, amikor idézem korládat, hogy lemondtunk egy kis hatalony a cserébe a gondolkodásra, akkor arra gondolok, hogy, hogy miközben az értelmiségének a feladat az az lenne a szentieknek a fényében, hogy mindig ellenzéki legyen, akközben és számunk érjen. Akközben, amit tapasztaltunk az elmúlt 25 évben az elsősorban, persze tisztelet a kivételnek, az nem a számonkérés, kérés vagy a kontroll volt, hanem az igazodás, ami eléggé komoly problémát jelent, Tehát az értelmiség, az úgynevezett véleményformálók azok leginkább igazodtak a gyorsan változó pártálláspontokhoz a hátterében talál az állhat, de itt már veszélyes terepet évedünk, hogy, hogy ezeknek a megszólalásoknak, vagy ha úgy tetszik, akkor véleményformálásoknak a, a hátterében elsősorban az állt, hogy nem az ellenőrzés jelentette a fő szempontot vagy kérdést, hanem hogy a megszólaló az jut-e a következő évben pályázati pénzház, publikálási lehetőséghez, katedrához, mikrofonhoz is lehet sorolni ezt hosszan, és pontosan ennek a a az eredménye lehet az, hogy nagyon figyelmevetten felzárkóztak az értelműségiek jelentős tömbiai e, politikai pártokhoz, tehát nem érték ez nem a társadalmi érdekeghez, hanem politikai pártokhoz. És ez szerintem eléggé hamar a, annak a bizonyos lóládnak a kilógását e, eredményezte, és ez a diszfunkció vagy a működési zavar, ez a legelkötelezettebb pár leszámítva, talán egyre többeknek nem feltétlenül tetszik. Ez a, a táborlogika az, ami egyébként hozzájárult, hogy olyan hangnemű politikai nyilvánossághoz, aminek a, a szentidézett levelek, az általatidézett levelek szerintem nagyon jó példáit mutatják, hogy nagyon jellemző tüneteit jelentik. Tehát ilyen abszolút zárt, gondolkodású, a minden másfajta alternatívára, rendkívül szemmel tekintő stílus és hangnem, nem, ami, ami szerintem egy demokráciában eléggé beszél. A probléma az, hogy a legmagasabb színvonalú értelmiségekre is jellemző ez a kizárólagosság, kizáról illetve a másik alternatíva nem rosszabbnak, hanem életképtelennek és életveszélyesnek tartása. A, a blogbejegyzésebben idézett véleményformálokat, akiknek a szavára azért én figyelnék alapvetően, mert annak is van szerepe, de hogyha kritikával illethetjük őket, itt ugye a korrátgyölgyel és hellerágyás a jelképezett értelműségért gondolod, akkor bizony a kritikának az alapja az lehet, hogy, hogy, hogy ez a kizárólagosság a másik, a mindenkori másik oldalra szemben, ez, ez erősen megjelentő ezeknek az alapvetően nyitott gondolkodású embereknek a, a nyelvezetével is. És erről szól egyébként a, a szIFL probléma is hogy ez a fajta értelműségi bozót harc ez gyakorlatilag automatizmusokba ö, ásta be magát. Tehát nem arról van szó, amikor a szíkszervitáról beszélünk, hogy, hogy egy holokkalus záró emlék problémáira nem szabad, vagy nem kell felhívni a figyelmet, hanem arra, hogy, hogy ezek a reakciók, ezek a konfliktusok, ezek egy nagyon-nagyon sokak által rendkívüli módon megmondt ö, üres és önmagába forduló minta szerint, zajlanak, amiben nem feltétlenül az értékédelmet látjuk, hanem az, hogy, hogy egy párt törés a mentén ismét felállnak a szekértáborok, és ismét lezajjuk az a történet, amit nagyon-nagyon sokszor láttunk, amiből nem nagyon fog kisülni semmilyen eredményes vagy fontos dolog, miközben zajlik az ország életemben, vannak talán nem kevésbé fontos problémák is. Azt hiszem, hogy a ezek az automatizmusok, ezek az elhasznált automatizmusok, tehát amikor mindig náci veszélyt emlegetnénk, nem csak akkor, amikor náci veszélyvel, hanem, hanem a legkisebb másként fogalmazásra vagy kétérteni gondolatra. Szakics félben nyugodtam, hogyha mert. Nem akarlak. Jó. Tehát ezek ahhoz vezettek, és azt szerintem a mostani politikai apátiának egy nagyon fontos tényezője, hogy azok az értékek, amiket a mondjuk 90-es években és a 2000-es évek első felében dominánsabb felelben levő értelmiségiek legfontosabb értéként állítottak a közbeszéd középpontjába, tehát tolerancia, nyugathoz való felzárkózás, európai értékek és így tovább, ezek elkoptatott közszölyek lettek. Tehát amikor mindig használtuk, mindig elővettük és mindig hangosan tüzeltünk velük, akkor is, ha nem volt ez szüksége, szerintem bevalvált a Ezeket a, ezeket a beszédmódokat, vagy e, trópusokat, hogyha úgy tetszik, és ez, ez most érződik egyszerűen a közében Érdemes lesz hozzá, hogy szerintem, hogy, hogy egy egyfajta szavazói generációváltás, Tehát nagyon sokat gondolkodom mostanában. 1990 óta pontatlan lesz a szám, de nagyjából olyan két millió szavazó jelent meg ebben a piacban, és kb. ennyi, vagy valamivel több kihalt a magyar választók közül, és azt láthatjuk egyébként, amit a magyar történelemben nagyon sokszor reformkorban, nem tudom én, a 60-es kiegyezés után 20 évvel, vagy 56-ban, vagy 89-ben, hogy önmagában függetlenül attól, hogy mennyire van igaza az új generációnak, vagy az újonnan a nyilvánosságban lépőt önmagában ez a generációs ellentét, ez ilyen kíséréseket okoz, amiket most látunk, és azt hiszem, hogy fontos, és akár még egy teremtő tovább is, lehetővé tevű uh, fejlemény. Szóval ezek az üres, üres automatizmusok, ezek, ezek szerintem erősebbnek terhelték a, a magyar értelmiségnek a megítélését, illetve a kise elagult szerep felfogását, és, uh, és egy eléggé komoly intellektuális igénytelenségbe uh, hullászotta a magyar közbeszédet. Ezt megint csak tegnapjának meg egy nagyon jó interjú Hál Jánossal, az egyik legjobb magyar költővel, de mindig aki nagyon jól összefoglalta az, hogy Magyarországon uh, belül vagy jobboldalinak lenni, az nagyjából annyit jelent, hogy akinek tetszik a megyeri vita, az baloldali, akinek tetszik a Nemzeti Színház, az jobboldali. Teszem hozzá én, aki ezt terhezi olvasó, vagy kertész, az baloldali, aki vasalbertet, vagy csórisánót, az jobboldali. Uh, ezek, ezek, ezek olyan identitás kézzel elemek, amik egyszerűen uh, nem csak, hogy üresek és elég uh, torzak, szerintem, de jelentős mértékben elszakadnak egyrészt a a tömektől, vagy a választói tömegyeknek a valós igényeitől, vagy elvárásaitól. És ez is az értelmiségnek és a, hogyha úgy tetszik a valóságnak az elszakadásához, az, az ilyen identitás nagy nagymértékben hozzájárul. Azt hiszem, hogy az lényeget talán elmondtam valamit erről mondanak. Biztosan nagyon sok vitatható pontja van ennek, de én ezt a ezt a kicsit feudális jellegű tábor szemléletnek az abszolutizmus, tehát ezt nagyon fontos problémának tartom. Egészen egyszerűen, és akkor lezárom ezt a hosszú szóval sonához gondolatmenetet. Furcsának és lehetetlennek tartom azt, hogy, hogy pártok és értelmiségi szegértáborok ennyire egyetértenek spontán módon részletkérdésben, és aztán ennyire hirtelen változnak együtt az ő véleményeit. Ez egy nagyon nagy probléma. Ez az, ami ahhoz vezet, hogy a, az értelmiség Magyarországon a 90-es évek eleje óta szerintem nagyrészt egyébként máig, de most már törésekkel nem védő vagy hatalmat ellenőrző csoportosulásként, hanem rendszervédelmező és fenntartó vagy pedig rendszerellenes rivalizáló csoportoknak a tömbjeként jelenik meg, és szerintem teljes jobbra zavarja a választó polgárokat, és miközben ennek a levélnek, ennek a kárás levélnek, és is a másodiknak is amit felolvast el. Tehát, hogy a hát hogy is mondjam, nem feltétlenül magas szintű intellektus hogy valóan levél, a mögötte tapasztalató felháborodás, illetve az unalom a bizonyos fajta értelmiségi megszólalásokkal szemben, és most nem rád gondolok elsősorban, azt szerintem közös, viszalag szélesebb rétegekben, is ennél, például kárásznál magasabb intellektuális színvonalan álló embereknek a, a tudatában is közös ez az nem voltál hosszú, másrészt nem voltál unalmas. E, részt fontosnak találtam válaszolni Kárásznak. Negyedrészt azt szeretném kérdezni, hogy egész kivételesen a hírek után visszaíhatlak e Természetesen. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Mi? És most közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fia János. Végül is egy telefon. Több mint a semmi. Végül is két. Nem igazán a műsorhoz kapcsolódó telefon, nem olyan sok, de egy e-mail lehet annál több. Enne András írta tegnap, 2014. április 16-án, nem sokkal este fél 8 előtt. Az itt és most befejezése után nagyjából 20 perccel. Tisztelt Fialajános, nagyjából 7 évvel ezelőtt. 20 évesen, valamelyik reggel a rádiómat tekergetve egy náincs Inch Nielsen óta ütötte meg a fülemet. Rendkívül kívül meglepődtem, hogy Magyarországon létezett olyan rádióműsor, a reggel hétkor a The Light Begins to Blur üvölt, így a vártam, hogy ezek után mi jöhet még. Ekkoriban a Műszaki Egyetem hallgatója voltam, és éppen a lehető leglázadóbb időszakomat éltem, Elégetetlen voltam a kormányjal, a világgal, a gyurcsányjal és az egész korrupt mindenséggel. Úgy éreztem, hogy bármelyik pillanatban fel tudnék robbani, csak úgy, mint ahogy azt ön is tette a műsorában, nem is egyszer. Azóta sok minden történt jött a Fidesz, aminek én örültem. Rengeteg dolgot csináltak, aminek szintén örültem. Az ön műsorának köszönhetően megismertem Lázár János, bár igazából a mai napig nem értem, hogyan lehet valaki ennyire bátor, Körvonalózódott, hogy ki is lehet ő. Megismertem Navracsics-sütikot, aki azt hiszem oldaltól függetlenül megnyugtat mindenkit, hogy bizony rendelkezünk első osztályú politikusokkal, akiket a világ bármelyik pontján szívesen látnának a helyi parlamentben. A 2014-es választások előtt pedig három ellenzéki vezető is külön megszólalt és lehetőséget kapott arra, hogy elmondja, mit gondol a műsorában. Tudja, egy kicsit újra felcsillantak a mostani választások után a régi gyermekkori politikai ambícióim. Mekkora lehetőség van az MSZP tényleges újratöltésében? Mennyire egyszerűen talpra lehetne állítani a baloldalt most, hogy romokban az egész? Nem kéne más tenniük, csak végre felnőni a szerephez. Gondoljon bele, ha kiállna egy ismeretlen fiatal vezet és azt mondaná, eddig ellenkeztünk, mostantól támogatjuk a kormányt, hiszen részese akarunk lenni a saját jövőnknek. Ott akarunk lenni, amikor fontos döntések születnek. Lehet nem értünk egyet mindenben, de mi is képviselünk 1,2 millió embert, nekik nem fordíthat hátat a kormány. Egyből lenne helyük az asztalnál. Utána pedig csak el kéne indulni azon az úton, amit a Fidesz kijelölt, és hitelesség nagyon gyorsan helyreállna. Három pont. De itt a gondolatmenetem megszakadt, mert mint tudjuk, a politika csak egy eszköz. És ha a hírtévé a Fidesz bunkos botja, akkor az MSZP kinek a bunkos botja? Mekkora üzlet áll az egész mögött? ha ennyi idő után sem képesek lecserélni a vezetőiket, mi kell ahhoz, hogy egy simon botrány kirobbanjon. Ilyen kérdések közben pedig rájöttem, hogy pontosan ezért nem lehet ezt a folyamatot megállítani. Amikor elkezd duhosodni a pince, azonnal be kellene avatkozni, de most már összedőlt a ház, és a romok alatt kuporognak a egykori lakói. Egy barátommal beszélgettem a választások előtt, ő mondta meg a tutit Orbán Viktorról. Nála jobban ezt az egészet jelenleg senki sem tudja csinálni és látva, hogy milyen botrányokat látunk annó a gyurcsai kormány alatt a trafikmutyi tényleg egy kis dolog de persze fellelcsőt fel kell áborodni azon, ha valami igazságtalanság történik ugyanakkor szerintem ön is tudja ha túl sok a szaharkodás akkor semmi sem lesz sajnálom, hogy ennyire kilátástalannak kell a sok embernek a jövőjét nekem könnyű a helyzetem, mert van munkám nem élek szegénységben, ráadásul nem is szembesülök napi gyakoransággal, azokkal a problémákkal, amik ténylegesen komolyak. Mondhatni egy burokból fogalmazom meg a véleményem, ami egyszerre jó és rossz is. Ugyanakkor minden a felkelek is elvégzem a dolgom. persze tehetném jobban, hiszen mindig lehet többet tenni, de a tény, hogy teljesen bizonytalan jövő engem jó motiválni kezdett. És ennek ön és a műsora is részese, így először is köszönetet szeretnék mondani. A Kejfeljancsi egyszerre objektív és szubjektív, és professzionális csúcs liberális politikai szakműsor, amiből aktív hallgatói néha egy dühöngőt csinálnak. De néha hangosan kell nevetnem azokon a párbeszédeken, amikor, amiket maga folytat velük, és igazából máshogy ez az egész nem is menne. Úgyhogy az arányok szerintem jók. Végezetül pedig arra, hogy folytassa. -e. Hogy ebben az iparágban teljesen ki lehet merülni, szerintem mindenki számára egyértelmű, eddig csak az elkeseredett betelefonálóira gondolni. Az, hogy ön ezeknek az embereknek a sok terapeutája már alapból magában hordoz bizonyos veszélyeket, de ön 2010 után tovább tette a dolgát. Az árbozban ülve azonban a hajó egy folyóba terelődött, és kiállhat ön bármit, a sodrás most már levisz minket, vagy egy az egyben darabokra törve, azonban a lényegen ez nem változtat. A műsor, teljes erőből balra dőlne, sem tudna középen maradni, esetleg viccet csinálna magából, mint az ATV esti műsorai. Ennek ellenére én hiányolnám a műsort, ha nem lenne, de tudja az igazán nagyok is néha elvonulnak erőgyűjteni, vagy csak szimplán új lendületet szerezni. Lehet, hogy önnek is az kéne, hogy időlet elmegy nyári szünetre, és csak az önkormányzati változások után választások után tér vissza freudizmus, választások után tér vissza amikor talán valami csoda folytán történik valami a politikában amitől az 1 plusz 1 háromnál egy kicsit kevesebb lesz bárhogyan is dönt, limbiskitre és night inch kell kellni engem mindig feldobott és képben lenni a dolgokkal mindig is hasznos dolog lesz Elnézést, hogy ilyen hosszúra sikerült írásom, de nagyjából 7 évet tervezem, hogy írok önnek. És bár még sok minden van, amit elmondanék, kezdve onnan, hogy először önt dopmennel ismertettem volna meg, ami megtörtént, de annak az árán, hogy azt amiért én rajongója voltam Pityinger Lászlónak, feladta, vagy hogy miért nem lenne képes ön arra, hogy teljesen megújulva ismét a kívülről nagyoknak tűnő ligájában játszon. Van sejtésem, hogy mik lehetnek a válaszai, de ugyanakkor egyszer élünk, és mindenkiben van egy nagy finálé. Biztos vagyok benne, hogy abba is hagyja, még hallani fogok őrről. Üdvözlöttel, Enadress. <Sessz> It's just every day is exactly the same. mivel idősebb vagy, mint a levélírója. Aki 27. Azt mondtad 8 óra környékén az értelmiség kapcsán, hogy konszenzusos értékrend. Meg tudod-e adni az okát, hogy ez a konszenzusos értékrend miért dőlt fel? Miért szűnt meg, ha megszűnt? És mi lehetne tenni a nem a messzire jött emberi személyében, aki megpróbálta ezt az értékrendet legalább kiásni. hogy ez az értékrend ismét létezzen, aztán talán egyszer konszenzusos legyen. Szeretném először is uh, azt előre bocsájtani, hogy, hogy konszerzusos értékrend alatt nem azt értem, amit a, mondjuk, a, ha már meggyesítem, hogy a meggyesizmus, hogy politikai kérdésekben mindenkinek össze kellene borulnia, tehát nyilván nem erről az, a demokrácia nem ilyen, hanem, hanem az értelmiségi szeretnek a bizonyos adatértekei, amik felülírnak majd Igen. a fertkötőzéseket, hát mivel erről van szó. Nem tudom, tehát én nem akarok úgy tenni, mintha mindenre meg tudnám adni a választ, az én az az, hogy amiről beszéltem, is talán a monológom elején, hogy egy olyan, hát nem tudok szebb szót használni, hűbéri főkés alakult ki, Értelmiségi csoportok és politikai pártok között, amelyeket egyszerűen uh, alaptalanná vagy feleslegesítették gyakorlatilag, funkciótlanná tették az ilyen közös értékeknek a kergetését. Tehát amikor egyik nap, uh, nem is tudom, uh, Oroszország szerelmes vagyok, másik nap pedig van Oroszország ellenes, uh, akkor nem az a kérdés, hogy nekem milyen értékeim vannak és milyen értékek alatt ilyen politizálok vagy próbálom számon kérni a politikai Amikor korral Györgyöt idézted, és arról volt szó, hogy a kelet-európai értelmiség hogyan adja fel a szerepét egy kis hatalomért, akkor ebben van-e különbség a tekintetben, hogy a 90 előtti vagy a 90 utáni szocializmus nézzük? Nagyon jó a kérdés, ugyanis, hogy olyan szövegből idéztem, amely a 90 előtti időkről szólású sorban, viszont szerintem tökéletesen illik a 90 utáni időszakot, tehát a válaszomra időn lenne, hogy nem érzeljük el különbséget. Hogy létezik, hogy a 90 előtti időszakban mégis volt konszenzus, és a 90 utáni időszakban kezdett felbomlani. Mi lehet ennek az oka? Erről is a képjeim vannak. Egészen valószínű az, hogy a, hogy a közös ellenség, ha úgy tetszik, és a közös tudat, azért könnyebben teremtett közös alapot, a 80-as évek itt az eredése, azért erről tanúskodnak. A, hát a ránk szakadt szabadság az előbb egészen új helyzetet teremtett ebből a ebből a szempontból. Erről, hogy már ma szintén megidézett kertész nagyon sokat írt, hogy a, a rendszerváltás után a szabadság az gyakorlatilag felkészületlenül ért egy országot és egy értelmiséget. És uh, a szabadság volt az a létok, tehát a formális keretek szintjén létező szabadság, amely áll tudott mit kezdeni ilyen szempontból az értelméség, azzal, hogy megszüntető ellenség. és belül kellett elkezdeni keresni ellenségeket. A több párt rendszer a szó értelmében betett az értelmiségnek. Én úgy érzem, hogy igen. Aminek részben persze az értelmiség egyérenként a felelőse. Másrészt szerintem méltány lenne elhallgatni, hogy, hogy a több rendszer nem ugyanazt jelenteni nálunk, mint mondjuk Angliában. Tehát itt egy meglehetősen nem folytalosnak tekinthető hagyománya van ennek a történetnek. És mindaz, amit most látunk működési zavarként a több percrendszerben, az nagyon-nagyon komoly történelemügyökerekkel bír és akkor ebből a szempontból jár, lássuk <coughs> szimbolikusnak az SDS történetét amely feladva értelmiségi létét hogyan tapadt meg ragaszkodva a hatalomhoz és hogyan lett a valamikori majdnem szövetségesből kétharmados uralkodó párt miközben vezetői ha nem is bevalva, csak egyes szereplői látványosan lemondtak értelmiségi szerepkörükről ezek összefüggésben válnak egymással, vagy ezek nem összefüggő pontok? Uh, utólag könnyű nagyon okosnak lenni, és utólag, én azt mondom, hogy szerintem ez összefüggésben van. Uh, tehát lehet, lehet, hogy ez egy olyan, olyan uh, értékbeli ugrás volt, vagy hirtelen vagy váltás, ami, ami szimbolikusnak tekinthető Igen, igen. Talán egyébként ezt azt amikor az SZDSZ gyakorlatilag megszint létezni, és volt egy eléggé intenzív közös gondolkodás az egykori SZDSZ-es elit részéről, akkor nagyon sokan megfogalmazták ezt a, ezt a tételt, úgyhogy azért is gondolom, hogy nem vagyok egyedül ezzel a benyomásommal, és nem feltétlenül a zsigeri RDS ellenesség az, ami mondhatja ezt valakivel. Azt, hogy az értelmiségi létet a mostani kormánypárt úgy tűnik a tévedés kockázatával azonosítja a szabad demokratákkal, ez elég lehet az értelmiség ellenességhez, vagy ez egy ennél tágabb kör, és ebben az SDS csak egy apró faktor? Szerintem sokkal tágabb történetről van szó, miközben az SZDF-hoval is egyértelműen benne van. Szerintem itt két fontos motivóról van szó. Az egyik az, hogy a Viktor hogy abban jó azért jó politikus, mert nagyon jól tudja az, hogy a politika nem értelmiségi műfaj, és hogy igazából legalábbis rövid és középtávon mindegy az, hogy az értelmiség mit gondol egy stílusról, vagy egy politikai kormányzásról, mert a nagydemokráciában nem az értelmiség szabad döntő, különösen egy ilyen országban, amit Magyarország a említettük, ki félag. A másik ok szerintem az, hogy, hogy a 90-es évek végére, 2000-es évek elejére kialakult egy olyan valóságérzékelés a jobboldali értelmiségen belül, hogy az úgymond nagyvárosi a SZDSZ-es értelmiség az kisajátította és abszolutizálta az értelmiségnek a helyes szerep felfogását, és egy, ahogy ők szokták mondani, véleménydiktatúrát gyakorolnak ezért, amikor, amikor az értelmiség ellen beszél valaki, és ez nagyon divatos egyébként egy körében a mai napig, sőt, mondtalán jobban, mint korábban, akkor ez ellen a véleménydiktatúra és abszolutisztikus gondolkodás ellen emelik fel a szavukat. Ez egyet ahhoz vezetett, hogy, hogy szerintem most a miközben korábban a közbeszédben talán az értelmiségi logikát abszolút inkább, és nem ismertek el a politikának az autonomiáját. Most az egyik legnagyobb probléma az, hogy a, hogy a politika logikáját át, gyakorlatilag teljesen nyertelen és reszektálatlanul, vagy reszektálatlanul az értelmiségnek a jelentős része is. A bal liberális értelmiségi előtt elit és három pot indulat indulatposzt Örülünk Vincent blog. Meg lehetne írni, érdemese megírni a jobb-liberális értelmiség itt tüntöklése, és három vagy négy pont hinkat, indulatpost, amit még nem írt meg, örülünk Vincent blog van -e ennek jelentőség? Teljes mértékben, mert szerintem az egy nagyon hibás perspektíva, hogyha, hogyha ezt a történetet is oldalak szerint. Normatívan differenciálva beszéljek el. Tehát azt akarom ezzel mondani magyarul, hogy ez nem a baloldalnak a problémája, nem Magyarországnak a problémája. Szerintem a jobb, úgynevezett jobboldali értelmiség beleértve egyébként a 2000-es évek közepén vagy harmadik, harmadában nagyon mindenfajta új konzervatív generációt, ez egy hasonló utat jár be most, mint az úgynevezett baloldali liberális a 90-es években. Ugyanezt a tömbösödést ugyanezt a rendszer szerepet töltik most be, mint annak idején a Gúnez a baloldali liberális értelmiség, és ugyanúgy nem jelenik meg az ön kritika vagy az önreflexió most ebben a szerepfelfogásban. Tehát ahogy a, a baloldali liberális értelmiség egészen elképesztő dolgokat tűrt el a rendszer védelme érdekében a saját elitjétől. Úgy most az a nagyon kritikus és nagyon szentelenül, bátor, jó értelemben, jobboldali értelműség, amelyik a 2000-es évek közepén elkezdte a hangját hallatni, nagyjából ugyanúgy tagozódik be most egy ilyen rendszer védő, sőt, fenntartó és működtető szerepkörle, mint annak idején a baloldali vigyárás értelmiség. Szerintem ugyanezek a katakizmák és identitás válságokat is le fognak egyszer zajlani, de ez persze csak megérzés és tipp. Ha a tömegdemokráciában az uralkodó párt Értelmiség ellenes, az vajon automatikusan azt eredményezi e hogy a társadalom is értelmiség ellenesé válik? Szerintem egy egy demokrácia párt akkor ö, lesz értelmiség ellenes, hogyha van neki esze és a nacionalitás kiveti, hogyha azt érzékeljük, hogy a társadalom jelentős eleve értelmiség ellenes, vagy legalábbis elvárható. A miért értelmiség ellenes a társadalom? Igen, élén az értelmiséggel ezt hozzátenném, tehát ezt, ezt kell egyszer szerintem megélném, ezt nagyon jó, de teljesen persze soran fogom. Mármint, hogy az értelmiség ellenes. Így van, így van. Tehát a, a, amikor egy értelmiségi azzal próbálja a saját uh, intellektuális vagy morális súlyát emelni, hogy megtagadja az ön maga értelmiségi lépét és az értelmiségi szerepet, mint olyat uh, gyakorlatilag dekonstruál és a nevetségesség nevetségességbirodalmába számít. Uh, ez egy nagyon kényelmes és nagyon népszerű pozíció értelmiségiak körében. Ebben a lerombolt állapotban milyen helyet foglalnak el, és minek a helyébe kerülnek az általad említett automatizmusok? A, az energiát igénylő gondolkodásnak, és ezek, ezek mind ilyen naív és nagyon idealista szólamok, van, de... Szerintem ez a nagy vitás is azért, egy picit hiányzik. Persze megvan az oka annak, hogy miért. De igen, a, a közös értékeknek megvédendő és mérceként a politikai elítés a társadalom elé állítandó értékeknek a helyét töltik be. Ez nagyon-nagyon kényelmes dolog. Tehát a, mondjuk a szélső jobb a szembeni küzdelembe, küzdelem egy nagyon jó példa arra, hogy amikor lehet, hogy többet érne olykor a vita és a, a, a, az intellektuális fölének a, a megmutatása olyankor sokkal kényelmesebb, reflexszerűbb és bizonyos körökben népszerűbb az, hogyha, hogyha reflexekkel elzárjuk a vitát, amit lehet védeni, azzal ugye, hogy fasisztákkal nem vitatkozunk, ahogy ezt szokták mondani, és ennek van morális alapja, csak a gyakorlatban politikai szinten ez egyszerűen nem működik, ez látszik, és mégis ezek a reflexek a mai napig tovább élnek, amikor az arcunkba üvöltenek számok, amik azt mutatják, hogy ez nem működik. Én minden nap, mint valami elmebeteg, amikor felébredek, akkor azt mondom, hogy a mikrofon próba kettő-három, mert az ember egyébként egyedül alszik, akkor nem beszél, de kíváncsi vagyok, hogy reggel milyen lesz a hangom. Abban a folyamatban, amit te leírtál, abban az új képződés, vagy az értelmiségi szerepkölnek a helyreállása, beleértve, vagy mit nevezünk helyreállásnak. Szóval ebben a folyamatban hol tartunk? Um. És ez is egy ilyen kérdés, amire felelőtlenség lenne, hogyha úgy tennék, mint hogyha tudnám. Én azt érzem, teljesen objektíven és nem repelentetívan, hogy mondjuk az első armadában tartunk. Tehát, amire Magyarul pontosan azt mondod, amit én is feltételezek, hogy ezzel hosszú távon kell együtt élnünk. Abszolút, teljes, teljes mértékben és hosszú távon fog meg a... És ha a hosszú távon kell együtt élnünk anélkül, hogy belőled egy értelmiségi doktort csinálnék, nagyjából és akkor személyes revéve, azt te tudod, hogy neked mi abban a szereped, hogy azért a harmadik harmad végét még megéljed, és elmondhassad azt, hogy ennek a folyamatnak a felgyorsulásában vagy az eredményes befejeződésében, mit nevezünk eredményes befejeződésnek, te is részt vettél? Nekem vannak erről a és és magamai tűzött alapelveim, de hogyha ezeket elkezdenem fejtegetni, az olyan mint hogyha magamat elételem példeztel, meg szerintem semmi... Akkor azt kérdezem tőled, hogy miközben az elkövetkező időszakban értelmiségi tevékenységedet alapvetően egy értelmiség ellenes hangulatban fogod folytatni, eddig a tétel áll? Mondjuk, igen. Mennyiben fog téged befolyásolni az, hogy a visszaigazolás rendszere közel sem fog olyan automatikusan és pozitívan bekövetkezni, ahogy egyébként azt az ember remélné? Ö, nem tudom, ezt nem azért, mert én mondhatok valamit, hogy, hogy, hogy ki kell tartani, és tudni kell azt, hogy mindig vannak olyan... Legyen. Fogalmazunk másféleképpen, hogyan leszel ebben az időszakban belétve a mostani pillanatot is meggyőződve arról, hogy a jó érdekében teszel, jót teszel? Mi a meg belső meggyőződésednek ez ügyben a magva? Biztos, hogy nem leszett meggyőződni róla. Tehát ezt most nem a választ akarom megkerülni, hanem szerintem ez a pozícióhoz hozzá tartozik a folyamatos kétrelkedés, abban hogy jól csinálod, és hogy, hogy helyes -e, amit egyáltalán kitűztél. Ebből szokott egyébként az lenni, hogy egy értelmiségi ötlen éves korára alkoholista lesz. Ezt nem tudom megjósulni, hogy velem ez fogja történni, vagy nem. Meglátjuk ebből, majd beszéljünk erről 20 év múlva. Köszönöm szépen, annál hamarabb találkozunk. Április 29-én fél nyolc órakor az Aquarium klub volt bárjából, na nagyon messziről jött. Addig egy kicsit szabadságra megyünk. Köszönöm az elmúlt napokban, szinte hetekben való közreműködésedet, az arányok nem álltak helyre, de véleményedre különös tekintettel a mai napra, amely szerintem sokakat meggyőzött, hogy érdemes volt, persze szerintem ezt eddig is tudták veled beszélgetni, erre még igényt tartani. Köszönöm szépen, Gábor! Filipov gábor hallottak. A műsort az SBP Systems KFT támogatta. Itt mindenki megkapja a Reklám. Azt mondta, folytatjuk. Te folytatod, folytatja, ti folytatjátok, ők folytatják. És én? Én folytassam? Igen.